Tibet nem ismeri a siettséget. Annyi látogatást kellett viszonoznunk, hogy még mindig minden nap látogató körútra mentünk. Egészen jól bepillanthattunk így az előkelő családok életébe. Különösen azért irigyeltük László lakóit, mert mindig volt idejük. Évszázadunk legcsúnyább betegsége az örökös hajsza ide még nem érkezett el. Itt senki sem dolgozta agyon magát. A hivatalokban kedélyesen ment a munka, a hivatalnakok késő délelőtt jelentek meg, és kora délután már hazamentek. Ha valamelyiküknek vendégei voltak, egyszerűen elküldött egy szolgát egyik kollégájához, hogy helyettesítse. A nők itt mit sem tudnak az egyenjogúságról, -egy és azt hiszem, jól érzik magukat így. Órákon át szépítkeznek, átfűzik gyöncsoraikat, új szöveteket vásárolnak, és közben azon gondolkodnak, hogyan főzhetnék le XY t a legközelebbi estéjen. A háztartásban az úgy sem kell mozdítaniuk. Mindig egy óriási kulcscsomót hordanak magukkal méltóságuk jeleként, mert Lászában minden csekéséget többszörösen elzárnak. Muszáj megemlítenem a Mahjongot. Ez egy kínai társas játék, amely egy időben általános szenvedélyé vált. Elbűvölten játszották napokon és éjszakákon át, és közben megfeledkeztek mindenről, kötelességről, háztartásról, családról. A tét gyakran igen magas volt. Mindenki játszott, és időnként még a szolgák is elvesztettek néhány óra alatt mindent, amit hosszú évek munkájával kuporgattak össze. A kormány végül megelégelte és betiltotta a játékot. Felvásárolt minden madzsongot, és a titokban játszókat súlyos pénz- és munkabüntetéssel sújtotta. Minél magasabb volt a rajta kapott személy rangja, annál nagyobb büntetést szabtak ki rá. Ez használt. Az emberek sokáig sóhajtoztak és búsultak még a játék után, de betartották a tilalmat. A hierarchia hatalma mégiscsak nagy volt. Az emberek aztán idővel belátták, mennyire elhanyagoltak mindent a játék szenvedély miatt. Hamarosan más időtöltést találtak, sakkot vagy halmát játszottak, ártatlan szójátékokkal és rejtvényekkel szórakoztak. Természetesen nekem is meg kellett tanulnom a ma játékot, különben nem hagytak volna nyugton. Megértettem, hogy szenvedélyé válhat és óvakodtam ettől. Csak különös alkalmakkor ünnepnapokon vagy nagy vendégségek alkalmával vettem néha elő. Ezekben a napokban egy találkozásnak különösen örültünk. Egy régi ismerőst láttunk viszont, azt a katonát szánk aki az indiai határhoz kísért minket. Milyen rajongva beszélt már akkor Lászáról? Ő volt a legkedvesebb valamennyi kísérőnk közül. Emlékszem, a búcsúzáskor még utánunk kiáltott, viszont látás a és ez most valósággá vált. Egy kis házban találkoztunk vele, ahogy akra másároltunk süteményeket és kenyeret. Elmondta nekünk, hogy most a kormány futára, és már sokat hallott rólunk, de egyszerű katona létére nem mert bennünket Karong miniszterházában meglátogatni, örült annak, hogy egykori szökevényei két év után mégis eljutottak a Szentvárosba. Meghívtuk teára és kalácsra, és a teaház tulajdonosa egy kövér mohamedán nagyon örült annak a megtiszteltetésnek, amelyben üzletét részesítettük. Maga szolgált ki bennünket, és közben angolul beszélt, vagy legalábbis megpróbált. Büszkeségtől eltelve mesélte, hogy Kasgárból származik, ott tanulta meg egy előkelő angol házban a szakács művészetet. Készítményei egész lasszában híresek voltak, csak nekünk tűntek egy kicsit avas ízűnek. A tibetiek sűrű látogatták, így nagyszerűen keresett mint hívő Mohamedán nagy számú családjával több izben is elzarándokolt Mekkába és Medinába. Rendkívül rokon szemvesnek találtam, hogy itt a Szent Város lakói támogatják egy másik Szent Városba való utazást.